Закінчувались вода, їжа і бензин у баку. І це означало, що належить від'їжджати. Але він гаяв час, сподіваючись, що таки почує або прочитає те, чого так чекав. Про затримання справжнього убивці або визнання помилки, адже генетична експертиза не хибить. Ризиків побільшало. Адже номер і марка його машини тепер відомі так само, як і портрет. Сюди навряд чи хтось завітає такої пори. А от на під'їзді випадковий селянин міг бачити машину, що промайнула польовою дорогою, і порівняти згодом із зображенням на екрані, адже те, що стосувалося його, повторювали в усіх випусках новин. «Якщо цього не сталося досі, то не станеться ще день чи два», – думав Богдан, зависаючи у недомородженому комп'ютері. Виконуючи свою знахідку, він мріяв про те, що колись у недалекому майбутньому вдасться відпочити. Скласти руки, простягти ноги і якийсь час просто нічого не робити. Тому за кілька днів – Припинять боліти м'язи і пекти долоні. Тепер відбувалося зворотнє. Здавалося, від постійного сидіння в машині суглоби знерухомляться. Він вилазив, намагаючись не клацнути дверцятами і боязко озираючись та прислухаючись, робив управи, розминаючи тіло. При цьому щораз нога намагалася ставати в те саме вже притоптане місце. Аби не хруснути сухою гілкою. Так самообережно стягував гілячя та молоді ялинки, за допомогою яких машина поступово геть сховалася. Пішов сніг, і Богдан, зрібаючи, накидав його зверху. Тепер, на відстані десятих кроків, обриси авто вже не розрізнялися. Проте, хтось колись таки знайде. І коли так станеться, ще свідчутиме, що людина ховалася. Отже, закопуючи джип, він ще глибше закопував себе. Усе визначилося 9 січня. Це були новини дня, які транслювалися онлайн. Емоційний голос ведучої повідомив про зміну статусу Богдана Варибруса для слідства. Генетична експертиза – Підтвердила перебування вище згаданої особи у виставковому центрі Нірвана. Серце обірвалося і полетіло хто зна куди. Рот сам собою розявився, а руки так і не змогли знайти собі місця. У такому вигляді він і продовжував слухати те, що заходи по затриманню убивці проводяться у масштабах цілої країни що за відомості про місце його перебування керівництво Нірвани призначило винагороду у розмірі ста тисяч, що його мати і дружина так і не згодилися з тим, що саме Богдан зображений на зловісних кадрах з виставкового центру. Він тупо дивився в екран і ледве сприймав завіряння високих чинів, що злочинця поза всяким сумнівом Буде затримано і покарано, як і годиться для країни, що претендує на місце у європейській спільноті. Напевно, за весь час нірванських подій. Це був випуск, у якому тема стрільця висвітлювалася найдовше. А одразу після неї розпочалося ток шоу Говоримо все. Ніколи досі Богдан не дивився подібного цирку вважаючи, що передачі такого ж тибу призначені для невибагливої публіки. З'ясувалося, був неправий. Запросили головного речника МВС, поліцейських чинів, журналістів, експертів, приватних детективів. Він оторопів, коли побачив кількох шкільних товаришів та колишніх колег по роботі. І пішла. Вистава. Дебілкуватого вигляду ведучий із кольчиком у усі, що, правда, намагався заважати нормальному процесу дискусії, але так чи інакше, зрештою, висловилися усі. Представники поліції в один голос твердили, що особа злочинця відома, і подітися йому нікуди, а заклики здатися правосуддю звернені до нього – напряму віддавали заледве небатьківською турботою. Журналісти, як завжди, сумнівалися щодо прозорості дій правоохоронців і прискіпливими запитаннями намагалися не так загнати останніх у кут, як вивідати кілька цікавинок, безліч яких завжди залишаються залаштунками. Колишні приятелі і колеги, промемрили по кілька слів, з яких важко було судити про зміст сказаного. Під саму завісу передачі з'явилася і Дарина. Їм так і не вдалося побачитися до Нового року. Дружина щойно повернулася після більш ніж піврічного перебування в Італії, а йому не терпілося розпочати задумане. Був лише один дзвінок, і... Ну, якось зустрінемось наприкінці розмови. Дарина мешкала у своїй мами, яка жила на протилежному кінці міста, а справи, якщо людина живе за кордоном на о той короткий тиждень приїзду, назбирується стільки, що часу завжди бракує. Обличчя її змінилося, якось посірішало і схудло, проступали вилиці». Не було і звичного макіяжу. Погляд зробився затравленим і безбарвним. Питання їй ставили, що називається Руба, чи упізнає вона свого чоловіка на страшних кадрах з виставкового центру. І відповідь була чіткою – ні. На усіх фото, що виставлялись на телебаченні і в інтернеті, був Богдан, окрім запису, зробленого камерами Нірвани. «Це інша людина», – сказала вона. А далі була розповідь про жах, який довелося пережити не лише їй, багатьом родичам, обшуки, нальоти озброєних силовиків, кількодобові затримання, допити, протоколи. Кров з носу їм потрібен був Богдан Варибрус. На запитання, де за її припущенням може перебувати чоловік, вона відповіла, що не знає, швидше за все, в одній зі своїх експедицій, а отже в будь-якій тотці країни. На завершення, вона поспівчувала тому, з ким давно не живе, проте досі вважає порядною людиною, нездатною забирати чужі життя і пошкодувала, що взагалі приїхала на свята додому. Тепер вже руки опустилися зовсім. Ситуація без того провальна пішла найгіршим шляхом. Його топили що далі, то глибше. Здавалося, навколо шиї міцно затягнуто зашморг, до якого прив'язаний важезний камінь, що тягне на дно. Волосся ставало сторч від усвідомлення, що для цілої країни у його собі створюється образ пекельного убивці а про мотиви злочину жоден з присутніх не сказав нічого притомного. Проте тепер йому пригадали все. Випадок із Савою під час його недовгої педагогічної кар'єри обріс новими подробицями, а в його біографії неймовірним чином вишукувалися факти, які нанизувалися на образ агресивної людини. Виявилося, з юних літ він входив до складу бригади і був мало неправою рукою Олександра Плчинди, тренера Скарате, відомого в місті рекетира, темна історія загибелі, якого також залишає до нього запитання. Підозра у зберіганні зброї поступово перетворювалася на незаконну торгівлю, а його майже тридцятирічний бобик. Придатний хіба що для блукання по лісах, у якого від лендровера залишилась хіба що назва, став швидкісним джипом. На додаток міліцейський речник на прізвище Шендерук пообіцяв з'ясувати і темну історію його зв'язків з терористами Сходу, де, як виявилося, Богдан частенько бував. Окрім Дарини, практично ніхто з усієї передачі не сказав ні слова на його захист, а сумніви журналістів швидше базувалися на традиційній недовірі ментам та владі, аніж на довірі втікачеві. Балган скінчився. Шумен із Кульчиком посміхнувся з екрану і ще раз вже від себе попросив його здатися органам, обіцяючи при цьому участь телеканалу і своє особисто у забезпеченні прозорості слідства та судового процесу. У голові Гуло мов у вулику. Це був кінець. Відтепер йому не світило нічого. Суспільство чекає на розправу. А справедливість – це вже як вийде. Це не принципово. Головне, щоб зберігалася видимість відповідності європейським стандартам, затвердженим державними підписами. Одразу після закінчення передачі у напівзгорнутому таборі розпочався рух. Іти, власне, не було куди, але й залишатися на місці було неможливо. Богдан дягнув теплий костюм, з водовідпорної тканини, який завжди возив про всяк випадок, але ніколи не використовував. Він був чистий і мав доволі пристойний вигляд. Трикотажна шапка. Такий головний убір не фігурував на жодній з фоток. За час експедиції відросла борода, голити яку тоді не було часу, а тепер сенсу. У сумку вклалися залишки їжі, запасні шкарпетки та ще кілька необхідних речей. Після недовгих вагань ноутбук також відправився туди. Все-таки можливість хоч якось слідкувати за подіями. Найбільше вагань викликав пістолет. Той самий травматичний, призначений для захисту від безбашених конкурентів. Той, що з часів, коли його справді шукали, встиг вирости до розмірів як мінімум кулемета і тепер згадувався через слово. Як краще! Якщо його затримують зі зброєю, це буде додатковий мінус. Цей пістолет обов'язково оголосять бойовим, і чого доброго – до нього ще підійдуть кулі, витягнуті у трупарці з стіл загиблих. Зуміла ж генетична експертиза констатувати те, що задовольнило слідство. А якщо його не буде? За потреби можуть підсунути інший. Чому ні? А з ним як-не -ни як надійніше. Що як трапиться випадок, коли навіть така зброя допоможе врятуватися? А якщо навпаки? Богдан глянув у дзеркало. Не надто схожий, якщо не придивлятися. Може, ніхто й уваги б не звернув. А як втрапить випадково на якийсь металодетектор? Різне ж може статися. Операція перехоплення. Що робити? Як краще? Вагання затяглися надовго. Врешті-решт. Зброя знайшла своє місце під деревом неподалік від заглибини, де сховалась машина. Ще одна схованка знадобилася для ключів і брелока. Той, хто вміє в лісі шукати, той і сховає грамотно. Адже усе це ще може стати в нагоді, дав би Бог. Не уявляючи, куди йти в глобальному розумінні, бо Дан – мав конкретне завдання на найближчий час, першочергове. Нічого іншого не спадало на думку. Може, з цього не буде користі, але з чогось же треба починати і якось зрушити з мертвої точки. Обходячи села і уникаючи відкритих місць, Богдан вийшов на трасу. Тут, де постійний рух машин і велика кількість людей – Чужинець не викликає підозри на заправці і в магазині, що знаходяться на потужній магістралі. Інша річ віддалене село. Не озиратися і поводитись природно в такій ситуації важко. Швидко увійшовши до магазину на заправці, він хапнув з полиць кілька речей, намічених для купівлі, і отак із зайнятими руками підійшов до каси. Незручністю утримання товару відволікала мізки від зайвих думок і додавала природності рухам. Поспішає людина, бо важко усе це тримати. Ніхто не вдивлявся в його обличчя, не розглядав, не порівнював із зображенням у телевізорі. Вочевидь, окрім нірванського стрільця, країна жила в цей період багатьма іншими проблемами, а у людей без нього вистачало справ. Боковим зором Богдан слідкував за навколишнім оточенням. Ніколи раніше не думав, наскільки сильною може бути потреба втягти голову у плечі. Цей рух, якого аж ніяк не варто припускатися, сидів під свідомості, вибиваючи з колії. Іще великих зусиль коштувало не вискочити прожогом з магазину і дриманутись від за очі. Низько насунута трикотажна шапочка і зверху каптур куртки повинні захистити від несподіванок, а швидка, проте спокійна і ділова хода відволікти надмірну увагу. Отже, слід думати і розраховувати наперед кожен крок Кожен рух. Мороз тримався в межах трьох-чотирьох градусів і, якщо рухатися, практично не дошкуляв. А думки про те, що попереду ніччі треба десь її перебути, відійшли на другий план. Звуки з траси долітали до нього. Поруч – нікого. Снігу у лісі ще не так багато. Присівши на стовбор – Богдан озирнувся на чіткий ланцюжок власних слідів. От так от просто від траси до лісу. Кому й для чого це знадобилося? Якби що, по них підуть насамперед. Снігопаду не очікується. Отже, не можна припускатися подібних речей. Зараз ліс не сховає. Треба чим швидше назад на трасу, і спробувати виїхати подалі звідси. Знявши кришку та батарею, Богдан вклав у телефон-картку з нового щойно купленого стартового пакета. З нього можна телефонувати, адже цей номер ніде не засвідчений. Проте не виключено, він стане небезпечним одразу, щойно вдасться промовити перші слова. «З Богом!» Гутки тривали недовго, і одразу енергійний діловий голос алокнув так, що замлоїло всередині. От і почалося. «Привіт! Це я! Тільки не кажи, що не впізнав. Мені потрібна порада, хоч кілька слів. Я тебе прошу!» Пауза тривала довго, а коли Микола нарешті озвався, Голос був сухий, інтонації скупоїми, відчувалася напруга. Задзвоню вам за півгодини. Все. Богдан ошелешено дивився на телефон. Які півгодини? Яке вам? Здоровий глуст підказував вирубати трубу і бігти чим далі. Невже цих півгодини потрібні йому, щоб повідомити, куди належить, і організувати пошук по мобільній мережі? Другові, який не зрадив 16 років тому, ну тоді взагалі не варто жити на світі. Той залишився на місці, болісно рахуючи хвилини до моменту, коли треба буде наново увімкнути телефон. Він назвався у призначений час, що, правда, номер тепер був інший. Тільки без імен і взагалі якоїсь прив'язки. Ти мене розумієш? Гаразд, перевів подих Богдан, збираючись із думками. Я, я у такому лайні, що важко уявити. Гадаю, ти розумієш, про що мова. Не знаю, що робити, хочу поради. Воно тобі геть зовсім не потрібне, але більше нікого не маю. «Розумію», – відповів Микола. «Давай по суті. Усе справді так, як кажуть?» «Ні», – мало не вигукнув Богдан. «Я взагалі ні до чого. Прокинувся, наче в страшному сні. Це жах. Не знаю, як чинити далі» і марними вели намагання зловити в інтонаціях колишнього друга довіру або, навпаки, недовіру. А де ти був, коли все сталося? У черговій експедиції скарби шукав. Оце єдине, що відповідає дійсності з усього, що можна про мене почути. Їжджу, шукаю. Зараз не один я з цього живу. Сам був? Сам. Жодна жива душа не бачила. День і ніч з лопатою хотів до морозів устигнути. Встиг. Тоді вліз до інтернету, а там, наче мішком по голові. «Що мені робити?» «Не знаю. їй богу після важкої паузи промовив Микола. Не знаю. Все складається так, що виходу не бачу. Якщо ти прийдеш, ну, розумієш, про що я». «Не знаю. Наша система... Одне слово може скластися ситуація, що зізнатися доведеться. В усьому, що накажуть. А, можливо, словом, різний може трапитися. Не знаю, навіть не уявляю, що тобі порадити. Ти навіть гадки не маєш, які зараз механізми задіяні, і що залежить від твоєї особи. А не прийти». «Куди тут подітися?» «Однаково знайдуть. Рано чи пізно. Але ж... Ну, розумієш, зовсім ні до чого я. У мене яма викопана за ці дні, і те, що в ямі, і земля навколо розкидана, і одяг брудний, тижневий, і пивні пляшки порожні. «Оце все?» – перебив Микола. «Оце все до одного місця. Усе, що ти перелічив – і що не встиг? Якби тебе бачило кілька людей у той час, що потрібно, це мало б значення. А так? Все залежить від поставленої мети. Можливо, навіть ніхто не поїде на твою яму дивитися. Я не знаю, що тобі сказати. Справді не знаю. Дуже невдалі розклади. І якщо ти дійсно непричетний, то, напевно, якийсь фатум, о те, що сталося, не інакше. Не знаю, чим допомогти. Ну, ти ж дивися. Хіба це я? Ти ж дивився? Ну, скажи. Я не я. Для мене може й не ти, бо давно знаємось, а для інших, хто ніколи тебе не бачив, так схоже. У людей своїх проблем не бракує. Щоб у таке вникати і замислюватись? Хіба це проблеми? Вони в моїй шкурі не були? А чому мовчать ті, хто мене знає? Спитай щось легше. Не знаю. А експертизи не вгавав Богдан. Скажи, як таке може бути? Яким чином? Ну, цього разу Микола замовк надовго. Відверто кажучи, я й сам не думав, що таке може бути. Виходить, може. Якщо ти кажеш правду, значить може. Особливо у нас. Чорне запросто може стати білим і навпаки. Залежить лише від ціни питання. А ціна у твоєму випадку? І все-таки не здавався Богдан. Скажи, бодай щось. Я розумію, ти також не впевнений, але як правильніше, все таки існують варіанти, які важко провернути, але вони дають надію. Пауза знов затягнулася, а потім Микола промовив не знаю, лягти на дно, якщо є така можливість. Щезнути на якийсь час, принаймні на цей місяць а краще на рік або ще більше якби обирати з кількох можливих я б обрав цей а далі буде видно навіть за місяць багато що може змінитися і ці зміни можуть вплинути на мою долю якраз про неї і йдеться а ти що подумав глобальні зміни ге у глобальному розумінні у нас не зміниться нічого і ніколи. І ще тебе прошу, не дзвони більше. Для цієї розмови я купив нову картку і навіть новий телефон. Зараз усе це викидаю. З мого боку чимось допомогти тобі справді нереально. Я дрібний, чесний мент. Ну, чесний, наскільки це можливо. І якщо намагатимось щось вдіяти... Мене перемели разом з тобою. Погодься, для тебе це слабка втіха, а для моєї сім'ї життєва катастрофа. Мої діти цього не заслужили, ти розумієш? Розумію, промовив Богдан, я напевно заслужив. Схоже, тепер остаточно розумію. Удачі тобі. Дякую, що не відвернувся. Картка швидко опинилася в кишені, а нова з нового пакету лягла у гніздо телефона. Грізне може статися. Кудись таки доведеться дзвонити, а номер, з якого щойно велася розмова, не виключено, тепер смертельно небезпечний. Це якщо, скінчивши говорити з ним, Микола все-таки Одразу зателефонував куди слід. У нього ж сім'я і діти. А колишньому другові – однаково кранти. Втім, чого було чекати до кінця розмови. Ми одночасно з іншого телефона. Того й розмовляв довго, аби встигли засікти. Якщо так, то все скінчиться швидко. Скільки часу треба, щоб з найближчого райцентру Сюди дістався озброєний спецзагін. Напевно, недовго, адже операція перехоплення ще триває і відповідні сили постійно у бойовій готовності. Якщо так, то вони над'їдуть саме в той момент, коли він повернеться власними слідами на трасу і ловитиме попутку. А якщо ні? Мороз дедалі дущав, Лише зараз Богдан зауважив, що не відчуває пальців ніг. Тіло закоцюбло. Куди? Куди подітися загнаній людині взимку? Якщо замерзнути в лісі або підхопити запалені легень, то вже не матиме значення, зловлять його чи ні. І це гірше може статися вже найближчої ночі. Закинувши сумку на плече, він рушив власними слідами, але не до траси, а навпаки у глиб лісу. У баку ще залишався бензин, стрілка не лягла повністю, тож вистачить зігрітися. Ще вистачить. Якщо цього не зробити, він здохне прямо зараз, ще до настання ранку. Ноги несамовито працювали, і від цього тепло почало розливатися по тілі, рятуючи від загибелі, а темрява наближалася невпинно. Лягти на дно? Тільки де його взяти. Хоча ця країна одне суцільне дно, де не ляж. Гірка іронія. Навіть у схиблених думках ніколи не уявляв, що вершиною мрій колись стане глухий закуток де не дістає мороз і куди не зазирне чужий більше не треба нічого хіба що скоринку хліба і склянку води він терпітиме скільки завгодно тільки б вижити а від вигляду захованої під хмизом машини стало тяжко на серці